Я б волів одразу перейти до головного. Але не знаю, з чого почати. Я цілком розумію, що ви мусите відчувати, читаючи те, що написала моя дружина. Але покваплюся пояснити. Це лише те, що збереглося в її уяві. Насправді, як мені здається, це було набагато гірше. Мушу зізнатися, що, перечитуючи все, що вона змогла написати до вас, мені важко було втриматися від багатьох емоцій. Тому прошу вибачити за дещо нерівний стиль. А що ж було насправді? Почну з кінця. Я знайшов Енджі на Коктебельській набережній. Кажу, знайшов, але я не шукав. Ця зустріч була випадковою, як і перша, в горах. Ну, уявляю, що ви думаєте зараз. Впізнати її було майже неможливо. Усе, про що вона писала вище, маленька дещиця того, що було насправді. Обличчя та тіло її вкривали синці та шрами. Ви повинні це знати. Адже, повторюю, усе написане нею, Написане, коли вона отримала можливість жити. Я сам тепер із новою силою розумію сутність цієї дівчинки. Не помічати зла, яким переповнений світ. І вкотре дивуюся вашій черствості. І дякую Богові за те, що він привів Енджі до мене. Перша наша зустріч виглядала так – Переді мною, майже на самому краю скелі, з якої відкривалося мальовниче море кольорів осінній ліст, стояла дивакувата істота, перемазана фарбою, з копицею довгого скрученого рурочками волосся. Я бачив її зі спини і не одразу зрозумів хлопець це чи дівчина. Мою увагу привернув малюнок. А коли вона обернулася, я Пікся об очі. Такі очі зазвичай малюють на іконах. Великі, сумні і порожні. Саме такими очима дивляться у натовп. На кожного і ні на кого особисто. Я не знаю, як вам краще це пояснити. Якщо художник, скажімо, Рафаель чи Врубель, обирав своєю моделлю земну жінку, в їхніх зображеннях був Живий вираз, але на канонічних полотнах образ узагальнений, обличчя святих не емоційні. І тому вони менше зрозумілі для простих смертних. Ось таке обличчя було тоді в дівчини-малярки. Мені стало лячно. Потім я часто згадував це обличчя. Шкодував, що не посмів заговорити. А два роки потому знову побачив її біля моря. Хоча впізнати її було досить важко. Як я вже казав, обличчя, руки, ноги були вкриті синцями і подряпинами. Одні були зовсім свіжі, інші загоювалися. Обличчя, якщо дивитися на нього в профіль, майже пласке, Ніби намальоване на папері. Зап'ястя тоненькі, мов у дитини. Погляд, звичайно ж, змінився. У ньому більше не було порожнечі, тільки подив. Бачити його було ще нестерпніше. Енджі сиділа на набережні в ряду інших вуличних художників і малювала портрети. Я замовив свій. Поки вона малювала, вогонь випалював мене зсередини. Взагалі у вашій країні, такий прекрасній та дикунський, цей вогонь у собі я відчував не вперше. Можливо, тому що мої прадіди народилися тут, але в цій дівчинці для мене немов сконцентрувався весь біль від того, що я встиг побачити та запізнати. Я не наважувався заговорити з нею. Хвилин за сорок я всіляко відтягував закінчення роботи, відходив покурити, крутився на стільці. Вона закінчила».